Mitt i krigets fasor måste man ändå blicka framåt. Nya människor kommer till världen som skänker hopp om att en dag kommer det fruktansvärda att ta slut. Sven Gäring besöker allmänna bebis i Stockholm där han möter Peter och hans stolta föräldrar. Nå, vad ska det bli Peter när han blir stor? Ja, jag vet inte riktigt, det får vi se vad han har för anlag. Ja, han ska väl bli kemist som sin fader. Nu är Peters mamma resen ni i tidningar och hör ni på Dagsnyten i radio någonting? Jo, det gör jag förstås. Man måste ju följa med tiden i alla fall. Tycker ni inte att det är en ganska kuslig värld som det Peter har kommit in i? Jo, man har ju varit lite ängslig på sätt och vis. Men man hoppas ju att det ska bli bättre i världen. Det blir fred så småningom. Och när han ska ut i världen så då får vi hoppas att det är lite lyckligare. Och i år föds även den blivande cyklisten Gösta Fågelund Pettersson och sångerskan från Finland. Lillindfors När nyåret närmar sig slår Södra Teatern i Stockholm upp sina portar Nu är det premiär för årets nyårsrevju 1940 Året är snart slut och kanske kriget snart har slut också Under det nya året 1941 Och nu, nu spelar det turen upp Balletten står färdig till tre. Riddå! 1941 Det året är nog mer trevligt i sitt sköte. 1941 En bättre framtid med oss säkert sömmermöse Då sjunger varje kris dem sin svanesång Och varje kaffebröd och socker går tillbaka Och om inte det blir då Så blir det säkert 1942